Matumende yangu ni wewe kwa salaam penza msikilizaji. Hujambo? Na karibu kuifuatana tarifa ya habari mchana huu. Tuanze kwa habari kuu. Waziri wa Fedha amesaini mkataba wa msaada wa pesa zinazokaribia bilioni 30 za Burundi. Zitakazo tumika kwenye miradi mitatu ya benki ya maendeleo ya Afrika pamoja na umoja wa Ulaya utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Kumezinduliwa leo Jumanne mkoa ni Ngozi kampeni ya ya kupogoa na kuweka kuweka kuweka boji kahawa kwa mwaka wa 2022 ambapo zaidi ya miti milioni 25 za ya kahawa Itahusika na raya, in, raya nchini Kenya wanaendelea kupiga kura Ya kuachagua vivangwezo wa wapya katika uchaguzi mkua mwaka huu Vituwa vya kupiga kura fiki funguliwa saa kuminambili kamili asubuhi Afrika mashariki Haya bila shaka na mingineyo ni katika tarifa hii ya habari Jiongenasi mimi ni Omenduayo upande wamitambu na simamiwa na Eric Wiman Lejo isanganiru Nikibuko Habari Kamili. Waziri wa Fedha amesaini mkataba wa msada wa pesa zinazokaribia bilioni 30 za Burundi zitakazotumika kwenye miradi mitatu ya banki ya maendeleo ya Afrika pamoja na umoje wa ulaya. Miongoni muamiradi hiyo kuna ukarabati wa bandariku ya Bujumbura kusaidiana Burundi katika kupambana na matokyo ya Vita vya Ukraine Tamuko la domisye ndiho kubwayo, waziri wa fedale ojumatano katika porukushani za kusaini mkataba huo. Gharama kubwa za dawa za magonjwa ya akili huwafanya wagonjwa wa akili mkwanichibi chibitoke kupoteza hifadi pasavyo kutokana na umaskini. Shuhuda za watu waliokumbwa na maradi hayo kisha badai wakaponaa. Jean Norbert Munyentwari, daktari wa magonjwa ya akili katika kituo cha magonjwa ya akili kilichoko mkoa ni Chibitoke, anaeleza kuwa dawa za magonjwa hayo hupatikana kwa bei kubwa kulingana na kwamba zinauzwa kwa gharama ya juu katika chumba cha kuhifadhia dawa kamebu. Maelezo ya jumarivyani ngenda kumana na Ntabonyo ifata kuko na mahera Jenkins. Ofisi mwenye kwa mganga. Hao ni baadhi ya raia waliokuwa wagi kumbwa na maradhi ya kiakili wakazi wa kijiji cha Rusiga kinachopatikana tarafa Lugombo mkoani Kibitoke. Raia hao wanaeleza kwamba galama kubwa ya dawa za matibabu ya ugonjwa wa kiakili kutoendelea kupata matibabu kutokana na hali ya umaskini wanaokabiliana nayo. Hali hiyo ya galama kubwa ya dawa za ugonjwa wa kiaakili ilisababisha Donasie Mangenge mkazi wa kijiji Lugeregere kinachopatikana trafani rugombo kutopata pesa zilizo kuwa ili aweze kumtibisha kaka yake Eric Mannakiza Daktari Jean Robert Mnyantwari anafuatilia wagonjwa wa kiaakili kwenye zahanati inao tiba magonjwa hayo mkoani Kibitoke anaeleza kuwa dawa hizo za ugonjwa wa kiaakili zinapatikana kwa bei kubwa kwa sababu na wao wanapoenda kuno kununu... Huwa wakilipa pesa nyingi okiringanisha na siku zilizopita Daktari Mnienwari anaeleza kuwa hali hiyo inawapelikea wagonjwa kiakiri kutoendelea kupata matibabu kwani idadi kubwa inakabiliwa na umaskini. Daktari Mnienwari anaitaka uzara ya afya kupunguza bei ya dawa za ugonjwa kiakiri au dawa hizo zitolewe bila maripo kama inazofanyika kwa dawa za ukabiliana na ugonjwa wa ukimwi ariva Jean Marie Vianey ngenda kwa mwana. Shukrani sana. Kumezinduliwa leo Jumanne mkoa ni kampeni ya mkoa ya kupogoa na kuweka bodhi kahawa kwa mwaka wa 2022 ambapo zaidi ya miti milioni 25 ya kahawa itahusika. Emile Bakizuru Bakizuranvie anaehimamia mafunzo na ugani wa kilimo katika ofisi ya mkoa ya mazingira, kilimo na ufugaji anawataka wakazi wa mkoa huo wa kuitika kuitikia kwa wingi mchakato mzima ambao kwa mjibu wake unafanya kahawa iongezeke lakini pia ubora wake uwe wa hali ya juu Wachukuzi wa pikipiki tarafani buki na nyana mkoa Wanalamikia uhamasi, uhamishaji wa kituo cha maigesho cha zamani uliofanyo na uongozi wa tarafa. Wanaileza kulipishwa faini kubwa, wanapotenda kosa. Wanaomba kurudishwa kwenye kituo chao cha zamani na faini kipindi cha kosa kutozwa kulingana na sheria. Habari hii ya Aleksinda Ira Gije inakujia katika sauti ya Romwald niyo ya bivuze. Waende chapikipiki hao wa tarafa Bukina Nyana kuwa walionewa kwa kuonelewa kwenye kituo chao katika sehemu nyingine wasikupenda. Wanafahmisha kuwa anayegeesha katika sehemu nyingine tofauti na walikoelekezwa anatozwa faini kati ya 15000 na 100. wanaomba kurejeshwa katika sehemu walikotoka pamoja na kutozwa faini kulingana na sheria. Katibu tarafa bukina nyana anawaraumu kufanya makosa mengi Lakini kuwa wanakaidi ushauri Christian Hulikie anaomba utekrezaaji wa Sheria Ili waendesha bodaboda hao wa hamiye waliko elekezwa Governor wa mkua chibitoki Anawashauri waendesha pikipiki kuheshimu shiria Kwa upande wa vjombo vya usalama na utawara Kaheme bizoza anawataka kuzingatia Sheria Wanapo faini watu wanao na makosa Kwa ajili ya ukumarisha usalama Duru kutoka kwa polisi zinastima kuwa mtu anayegeesha chombo chake ikiwa ni gari ama pikipiki anatozwa faini kati ya 10000 na 12000. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikia vema kutoka Bujumbura. Masafa ya saba frequency modulation. Sawa na 101 inchi kati. Ukiwa inge ya Burundi. Bofya. We we we. Nukta isanganiro, nukta ORG, unatupata asilimia miamogia. Mizozo ya aridi huthihirika kwenye kijiji cha raia wenye kabila, ya wat, la, wenye kabira, wenye kabila rawatwa kilichoko maeneo ya gihinga tarafa ya kayo kwemkuwa ni muaro. Hali inaosababisha diki na njia kwa wakazi wakijiji hicho wanadai kukosa hata udongo wa, kwa ajili ya ufinyanzi. Hali inamna hiyo, wakati ambapo tarehe 9 agosti mwaka, kila mwaka ni siku ya kimataifa inaioadhimishwa kwa raia asili. Wanariada kuminawane kutoka timu 14 za michezo ya rally ya kuachana kwa magari. Ndiyo wali ojiorodesha tayari ili kushireki michezo itakafanyika tarehe 13 na 14 mwezi huu. Mgeni Gitega. Katika kipindi kwa wanahabari, leo Jumanne, Ivan Devenge Venge, katibu mkuu wa klabu ya Rally Nchini Burundi, anawataka watazamaji lakini pia washiriki wote kuzingatia vigezo vya kinga dhidi ya uviko 19 ili kujikinga zaidi. Na saa 7 na dakika 23 katika studio uh, 29 kumradi katika studio za Radio Isanganiro ni sawa na mda hapa ulipo nchini Burundi. Hi ni tarifa ya habari baada ya mapumzuko kidogo ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Nairobi Raya nchini Kenya wameendelea kupiga kura ya kuachagua viongozi wao wapya katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Vituo vya kupiga kura vikifunguliwa saa kumna kamili asubuhi Afrika mashariki leo jumatano. Idadi kubwa ya raya wamejitokeza katika kituo kilichoko kwenye shule ya msingi ya kiboro katika eneo la bunge la mathare. Shainazi Kaina, kanaiza agenti wachama cha kisiasa katika kituo hicho. Anaileza kuwa milolongo iko sawa, waangalizi wako sawa. Usalama pia uko sawa, hakuna changamoto ambazo wamekumbana nazo. Isipokuwa matatizo madogo tu, kama vile watu waliokosa kujua vitu wa vyao vya kupigia kura. Geoffrey Shivanda... Yeye anayewania kiti cha mwakileshi wadi katika wadi ya mlango, ya mlango kuba anatofautiana na shein, uh, sheinazi kainaiza. Kwa upande wake upande wa mfumo wakuatambua pigakura kwanjia ya kielectronic upo chini. Anasema kuwa hawajelewa shida ni nini. na Nahatimae Florida. Raisi wazamani wa, wa Marekani, Donald Trump, ametangaza kwamba makazi yake maarufu ya Florida, Mar A. Lago, ya mefanyua msako na polisi wa sherekisho la FBI, taifa mwanzo wa kunuku. Taifa letu linaishi katika nyakati zagiza. Nyumba yangu nzuri, Mar A. Lago huko Palm Beach, Florida, imezingirwa na imevamiwa na, kukabi, na kukaliwa na maafisa wengi wa FBI amesema mwisho wa kunuku katika tarifa yake akidai kuwa muathiriwa kutokana na mambo ya kisiasa baada ya kufanya kazi na kushirikiana na mashirika husika ya serikali msako huu wa nyumbani, wa nyumbani kwangu anayendelea kusimulea ambao haukutangazwa haukua muhimu wala haufai mwisho wa wamevunja sefu yangu Donald Trump amebaini kwa huzuni polisi ya shirikisho FBI wala idara ya haki wala ikulu ya White House wamejizuia kutoa maoni yao juu ya habari hiyo kwa mjibu wa RFI Kiswahili na vyombo kadhaa vya habari vya Marekani Vinanuku vianzo vilivyo karibu na uchunguzi huo. Vikesema kwamba msako huu unahusu kesi ya nyaraka zilizo chukuliwa na Donald Trump baada ya kuondoka kwa keikulu ya White House. Na ambazo zilichukuliwa na kumbu kumbu za, kita, za kitaifa baada ya mzozo. Sasaba na dakika 33 katika studio za radio Isanganiro Huu ndi omuesha watarifa ya habari. Zangu shukran zadati ni kwako wewe ulejunga nami. Zangu pia shukran ni kwa Fransuwa Akiimana. Aliechukua uskani kimtambo bada ya eriku imana. Shukran kwa wote walosaidia ili tarifa hii ya habari kujie. Hasa Romwad niwabivuze pamoja na jama rivya ne ngendakumana. Kwa niyabayao mimi ni omerinduwayo. Tokotane, pana pomajaliwa. Bye.